Aristotel, pista 7, pagina 95 Dar la un nivel de generalitate mai ridicat, Aristotel nu a avut nimic de spus despre problemele ridicate de generalizare. Aceste probleme, problemele inducției, cum au fost numite ele mai târziu, nu s-au bucurat de o atenție filozofică specială decât după mult timp de la moartea lui Aristotel. Aristotela avea ceva mai multe de spus în legătură cu problemele percepției. În tratatul său de psihologie despre suflet, el remarcă în că veridicitatea simțurilor variază în funcție de obiectele către care se direcționează. Nota 4 Dacă ochii noștri văd că acesta este alb, atunci este foarte puțin probabil să greșească. Dacă ei spun acel lucru alb pare să fie o margaretă, atunci există o șansă mai mare de a greși. Cartea a patra a Metafizicii discută și respinge unele poziții sceptice. Dar remarcile din Despre suflet nu se sprijină pe argumente, iar răspunsul lui Aristotel dat scepticilor este, în ceea ce ne interesează pe noi aici, ceva mai mult decât o simplă dezaprobare brutală. El crede că punctele lor de vedere nu sunt susținute în mod serios. De aici se vede limpede că niciun om nu se comportă astfel în realitate, nici chiar dintre cei care susțin această părere. Căci ne întrebăm de ce de pildă cu tare merge spre Marg Megara și nu se mulțumește să stea pe loc, închipuindu-și doar că mergea acolo. De ce de pildă nu se aruncă dizi de dimineață când se ivește prilejul într-o fântână sau într-o propastie, ci se vede cât de acolo că se ferește să facă acest lucru? Nota 5 și aristotel se miră în mod bajocoritur când vede pe unii bătându-și capul să știe dacă mărimea obiectelor și culorilor sunt realmente așa cum se văd de departe sau de aproape, sau dacă sunt așa cum le se înfățișează celor bolnavi sau celor sănătoși. Dacă ceea ce îi se pare omului bolnav îi pare mai greu decât celui sănătos, este într-adevăr mai greu, sau dacă e adevărat ceea ce iau drept ca atare oamenii în somn sau în stare de veche. Nota 6 Faptul este că Aristotel nu a luat prea în serios îndoielile scepticilor referitoare la percepție, astfel că nu a acordat prea mare atenție neîncrederii sceptice în generalizare. Prin omisiunea lui Aristotel, filozofiei grecești, târzii, i s-a făcut un mare serviciu. Problemele epistemologice au focalizat atenția stoicilor, epicurienilor și scepticilor. Capitolul 14 concepția despre lume a lui Aristotel. Aristotel a fost un neobositor colecționar de fapte. El a adunat o cantitate prodigioasă de informații detaliate dintr-o multitudine de subiecte. De asemenea, el avea o gândire abstractă și idei filozofice cu o arie largă de răspândire. Aceste două părți ale gândirii sale nu au fost menționate izolat. Din contră, opera științifică a lui Aristotel și investigațiile sale filozofice formează împreună o perspectivă intelectuală unificată. Aristotel era un savant remarcabil și un filozof profund, însă el a excelat în primul rând ca filozof savant. Conform unui aforism antic, el era un scrib al naturii, care și-a muiat penița în gândire, nota 1. Scrierile sale filozofico-științifice sunt următoarele de generațione corupțione, despre generare și distrugere, de celo, despre cer, meteorologia, de anima, despre suflet, colecția de scurte tratate psihologice cunoscute sub numele de Parva Naturalia, de Partibus Animalium, despre părțile animalelor și de generațione Animalium, despre generarea animalelor. Toate aceste tratate sunt științifice în sensul că se bazează pe cercetări empirice și tind să organizeze și să explice fenomenele observate. Ele sunt filozofice, totodată, pentru că sunt extrem de conștient scrise, bine gândite și structurate sistematic, încercând să ajungă la adevărul ascuns în lucruri. Însuși Aristotel a indicat planul general al operei sale la începutul meteorologiei. Au tratat deja cauzele prime ale naturii și toate mișcările naturale în fizica și, de asemenea, corpurile cerești, aranjate după căile lor superioare, în decelo, numărul și natura elementelor materiale, transformările lor mutuale, generările și distrugerile în general, în degenerațiune e corupțione. Partea acestui eseu, cea care rămâne afiluată în considerație, conține ceea ce gânditorii timpurii numeau meteorologia. De vreme ce am tratat despre aceste subiecte, să vedem dacă putem da vreo descriere în liniile pe care le-am trasat animalelor și plantelor, atât în general cât și în particular. Căci, odată ce vom face asta, vom ajunge, poate, la îndeplinirea planului pe care îl propusesem noi înșine la început. Nota 2 Aristotel oferă o viziune clară asupra naturii realității. Există patru materiale constituente de bază ale lumii sublunare. Pământul, aerul, focul și apa. Fiecare element este definit prin posesiunea a două din cele patru puteri primare ale calităților, umezeala, uscăciunea, răceala și căldura. Elementele au fiecare o mișcare naturală și un loc natural. Focul, dacă este lăsat singur, va urca și își va găsi locul la capătul cel mai de sus al cerului. Pământul coboară în mod natural către centrul universului. Aerul și apa își au locul între ele. Elementele pot acționa unele asupra altora și se pot schimba unele în altele. Astfel de interacțiuni sunt discutate în degenerațiune e corupțiune. Ceva foarte asemănător chimiei din zilele noastre se poate găsi în Cartea a Patra a Meteorologiei. Pământul are tendința să coboare, astfel că el este în mod natural în centrul Universului. Deasupra Pământului și a atmosferei sale se află Luna, Soarele, Planetele și Stelele Fixe. Astronomia geocentrică a lui Aristotel, prin care corpurile cerești sunt asociate unor serii de sfere concentrice, nu era invenția sa. El nu era un astronom profesionist, ci a preluat opera contemporanilor săi Eudoxos și Calipos. Tratatul său de Celo abordează astronomia abstractă. Principala problemă discutată este aceea că universul fizic este finit spațial, dar infinit temporal, o sferă imensă, dar limitată, ce există de la început și va exista până la sfârșit. În jurul Pământului se află atmosfera. Pesavanții din Grecia Vechei i-au preocupat în mod deosebit evenimentele din lumea sublunară, iar Aristotel a urmat aceeași cale. Meteorologia studiază ta meteora, ceea ce înseamnă literal lucrurile ce stau prin aer. Inițial formula se referea la fenomene cum ar fi nori, tunetul, ploaia, zăpada, ceața, roa, mai simplu spus vremea dar ea a fost extinsă cu ușurință pentru a cuprinde chestiuni pe care le putem include acum în cadrul astronomiei, meteoriți, comete, calea lacteei, de exemplu, sau în cel al geografiei, râuri, marea, munții, etc. Meteorologia lui Aristotel conține propriile sale explicații cu privire la astfel de fenomene variate. Lucrarea are o solidă bază empirică, dar ea este totodată puternic condiționată de teorie. Unitatea ei provine în mare parte de preponderența unei noțiuni, cea de exhalație. Aristotel susține că exalațiile sau evaporările sunt în mod constant generate de pământ. Ele sunt de două feluri, fie umede sau aburite, fie uscate sau afumate. Acțiunea lor poate explica într-o manieră regulată majoritatea evenimentelor care au în loc în atmosferă. Și pe pământ cele mai importante obiecte de studiu sunt ființele și părțile lor. Dintre părțile animalelor, unele sunt necompuse, adică cele ce se divid în părți uniforme, de exemplu carnea în carne. Altele sunt compuse, adică cele ce se divid în părți neuniforme, de exemplu o mână nu se dividă în mâini, nici o față în fețe. Toate părțile neuniforme sunt compuse din părți uniforme, de exemplu mâinile din carne, mușchi și oase, nota 3. Nu există o graniță bine delimitată între lucrurile vii și cele nevii, dar deși lucrurile vii pot fi dispuse într-o anumită erarhie, o scară a naturii pe care valoarea și complexitatea cresc, gradele ierarhiei nu sunt separate în mod riguros. Plantele se întrepătrund cu animalele inferioare și, de la ele până la om, care se află bineînțeles în fruntea ierarhiei, există o progresie continuă. Așa este lumea naturală. Ea continuă pentru totdeauna, dezvăluindu-și regularitatea constantă prin schimbarea continuă. Mișcarea circulară, adică mișcarea cerurilor, pare a fi eternă, deoarece mișcările ei și cele determinate de ea se nasc și există prin necesitate. Din cauza că toate cele ce se mișcă într-un cerc mișcă totdeauna altceva, mișcarea acestora trebuie să fie și a circulară. De pildă, din cauza că mișcarea cea mai de sus este circulară și soarele se va mișca în acest fel. Și pentru că așa se întâmplă, anotimpurile trec prin existență ca printr-un cerc și se întorc apoi în sine. Și din cauza că ele se nasc în acest fel, tot astfel se petrec lucrurile și cu cele guvernate de ele. Nota 4 dar cum merge lumea? Există zei care să o țină în mișcare? Aristotele era în aparență un politeist conformist. În testamentul său, cel puțin, el a cerut ca la Stagiara să se ridice statui închinate lui Zeus și Atenei. Dar astfel de aparențe nu reflectă gândirile sale. De la străbând din cele mai vechi timpuri, a ajuns până la urmași, într-o formă mitică, tradiționale, că ele, corpurile gerești, sunt divinități și că divinitatea îmbrățișează întreaga natură. Adaosurile făcute mai târziu, în chip de poveste, la acest sâmbure al tradiției, urmăreau să impresioneze gloata în interesul ordinii legale și al binelui obștesc. Așa a ajuns să li se atribuie chipuri omenești sau să fie înfățișați ca asemănători cu fel de fel de animale, adăugându-li se tot felul de amănunte în concordanță cu aceste premise. Dacă însă dăm la o parte toate aceste adausuri și reținem doar sâmburele de la început, anume că substanțele primare sunt divinități, ne vom încredița că, în cazul lor, e vorba de o revelație divină. Zeus și Atena, zeii antropomorfici din panteonul grec, sunt niște simple mituri, dar străbunii din cele mai vechi timpuri nu erau doar colecționarii unor pure superstiții. Ei au observat în măjus sau cel puțin au văzut pe jumătate că substanțele primare sunt divine, căci, după părerea generală, Dumnezeu era oarecum și principul tuturor cauzelor. Nota 6. Și în al doilea rând că ele trebuie căutate în ceruri. Corpurile cerești, pe care Aristotele le numește adeseori, corpurile divine, sunt realizate dintr-un material deosebit al cincilea element sau vitesența. Deci există un alt corp separat de cele de aici care ne înconjoară, a cărui natură este mai respectabilă prin aceea că el este mutat din lumea inferioară. Nota 7 Și apoi, a gândi și a utiliza intelectul este funcția cea mai divină. Nota 8 astfel încât corpurile cerești, fiind divine, trebuie așadar să fie vii și inteligente. Pentru că, totuși, noi am fi înclinat să credem că ele sunt simple corpuri, unități ce evidențiază o anumită ordine, dar fără niciun fel de viață, trebuie să presupunem că ele iau parte la acțiune și la viață. Trebuie să credem că acțiunile stelelor sunt exact ca și cele ale animalelor și plantelor. Nota nouă. În cartea 8 a fizicii, Aristotel susține existența unei surse neschimbătoare de schimbare sau, așa cum este numită, mișcătorul nemișcat, nota 10. Dacă admitem că trebuie să existe schimbare în univers, atunci susține Aristotel trebuie să existe un fel de sursă originară care împarte schimbarea altor lucruri fără a se schimba pe sine. Mișcătorul mișcat se află în afara Universului. Trebuie să existe ceva neschimbător și în repaus în afara celor schimbătoare fără a fi partea lor sau nu și oare la fel sau lucrurile cu Universul sau nu. S-ar putea să vă pare absurd ca principiul schimbării să fie înăuntrul Universului. Nota 11 Mișcătorul exterior imprimă o mișcare în același fel în care obiectul iubirii pune în mișcare pe cel care iubește acel obiect și împreună cu ceea ce e mișcat, în acest fel mișcătorul exterior le mișcă și pe celelalte. Nota 12 Sferele cerești concentrice și corpurile cerești pe care ele le poartă sunt toate vite esențiale și divine, dar ele sunt divinități mișcătoare. Desupra lor, incorporat și în afara Universului, se află divinitatea primară, neschimbătorul generator al tuturor schimbărilor. La cine ar putea folosi toate acestea? Unii cărturari au luat cuvintele lui Aristotel doar în sensul valorilor de suprafață, găsind divinități peste tot prin scrierile sale. Astfel, el a devenit un gânditor profund religios. Alți au respins modul de utilizare a cuvintelor zeu și divin ca simplă façon a parler. Substanțele primare sunt divine doar în sensul că celelalte lucruri depind de ele, iar Aristotel a devenit astfel un gânditor secular. Nici una din aceste două concepții nu este veridică. Există prea multe referințe la zei în aceste tratate pentru a ne permite să socotim tendința de a teologiza a lui Aristotel ca simplu joc de cuvinte. Dar, pe de altă parte, zeii aristotelici sunt prea abstracti, îndepărtați și impersonali pentru a fi considerați obiectele unei adorații din partea oamenilor. Ar trebui să raportăm remarcile lui Aristotel cu privire la divinitatea Universului, mai degrabă la sentimentul de uimire pe care îl produce natura și lucrarea ei. Cât și oamenii de azi și cei din primele timpuri, când au început să filozofeze, au fost mânați de mirare, nota 13, iar un studiu al filozofiei bine îndrumat nu poate să diminuieze uimirea începutului. Aristotel era pătruns de un mare respect pentru valoarea și desăvârșirea Universului cel l-înconjura, trebuie să mai cercetăm și în care din următoarele două feluri, natura totului cuprinde binele, adică supremul bine. Oare ca pe ceva separat care există în sine și pentru sine, sau ca pe o la nume, sau mai degrabă, în ambele feluri deodată, cum se întâmplă într-o armată unde binele constă pe de o parte în disciplină și pe de alta într-o măsură mai mare, în calitățile generalului ei. Căci nu el e cel care există datorită disciplinei, ci ea există datorită lui. E adevărat că în lume toate lucrurile sunt rânduite împreună într-o anumită ordine, dar nu toate în același fel, adică și peștii, și zburătoarele, și plantele. Iar lumea nu e alcătuită așa încât vreo parte a ei să nu aibă nicio legătură cu o altă parte, ci, din potrivă, căci totul este rânduit în vederea unui scop. Nota 14 Capitolul 15. Psihologia Există o distinție fundamentală în lumea naturală. Unele substanțe sunt însuflețite, altele sunt neînsuflețite. Ceea ce le distinge pe primele de ultimile este faptul că ele posedă psihe. Cuvântul psihie, de unde derivă și cuvântul psihologie, este tradus în mod normal prin suflet, însă de fapt Aristotel nu a inclus sub această titulatură trăsăturile animalelor superioare pe care gânditorii de mai târziu au preferat să le asocieze sufletului. Dar termenul de suflet este o traducere confuză. Este un truism faptul că orice ființă vie și crevetele și panseluțele, cu nimic mai puțin decât oamenii sau zeii, posedă suflet. Dar este ciudat să sugerez că un crevete are suflet. Din pricina faptului că psihie este ceea ce animează, ceea ce dă viață unei ființe vii, ar putea fi folosit cuvântul animator, în ciuda conotațiilor sale supralicitate de în Disneyland. Eu voi păstra totuși termenul convențional de suflet, folosind doar ocazional pe cel de animator. Sufletele sau animatorii există în diferite grade de complexitate. Din de toate facultățile sufletului, cele de care am vorbit aparțin toate unora anumite ființe, altora doar unele, în fine unora numai una singură. Am denumit potențe facultăți pe cea nutritivă, doritoare, apetența, senzitivă de mișcare din loc, de gândire. Plantelor le aparține numai cea nutritivă, iar altor ființe, pe lângă aceasta, și cea senzitivă. Iar dacă ele o au pe cea senzitivă, o au și pe cea doritoare. Dorința cuprinde și impulsul și pornirea, îndrăznirea și năzuința. Iar toate animalele au unul singur dintre simțuri, pipăitul. Dar cine are simțire, are plăcere și durere, simte atât plăcutul cât și durerosul, iar cine le are pe acestea, are și dorința, căci aceasta este impulsul către obiectul plăcut. Pe lângă acestea, unora le aparține și mobilitatea, iar altora chiar putința de a gândi, și apoi intelectul, ca de pildă oamenilor, de nu cumva mai există o altă ființă asemănătoare sau chiar de un rang superior, nota 1. În concepția lui Aristotel, gândirea are nevoie de imaginație și, prin urmare, și de percepție. De aceea, orice ființă gânditoare trebuie să poată percepe. Dar percepția nu poate exista independent de primul principiul al animației, acela al nutriției și al reproducției. Deci, diferitele potențe sau facultăți ale sufletului formează un sistem ierarhic. Ce este sufletul sau animatorul? Cum îl pot dobândi ființele vii? În tratatul său despre suflet, Aristotel oferă o explicație generală cu privire la suflet. Mai întâi, el trage concluzia că, dacă trebuie să rostim o definiție generală despre orice fel de suflet, urmează că el este realitatea în act primordială, nota 2, a unui corp natural înzestrat cu organe, nota 3. El observă mai târziu că o astfel de explicație nu este prea satisfăcătoare și sugerează ca soluție o altă definiție. Sufletul este principiul sus numitelor facultăți și se definește prin acestea, hrănire, simțire, gândire, mișcare. Nota 4 Aristotel însuși ne sfătuiește să nu ne irosim prea mult timp cu aceste generalități, ci să ne concentrăm mai degrabă asupra diferitelor funcții ale sufletului. Totuși, generalitățile conțin idei de maximă importanță. Prima dintre explicațiile lui Aristotel se oprește aici. Pentru ca un lucru să aibă suflet, este necesar ca el să fie un corp organic natural, capabil în mod real de a funcționa. A doua explicație descrie simplu ce sunt aceste funcții. Prin urmare, sufletele aristotelice nu sunt părți ale ființelor vii. Ele nu sunt fragmente de material spiritual așezate în interiorul corpurilor vii. Ele sunt mai degrabă mulțim de potențe, capacități sau facultăți. A poseda un suflet înseamnă a avea o aptitudine. Îndemânarea unui om îndemânatic nu este la fel de parte a sa răspunzătoare de acțiunile izbutite. La fel animatorul unei ființe vii nu este o parte a sa cauză a activităților sale în viață. O astfel de concepție despre suflet are anumite consecințe pe care Aristotel s-a grăbit să le evidențieze. În primul rând, nu e nevoie să cercetăm dacă sufletul și corpul alcătuiesc o unitate, precum nu cercetăm dacă ceara e una cu chipul imprimat în ea și nici în genere despre materia oricărui lucru și a cui materie este. Nota 5 Nu se pune problema unității sufletului și a corpului sau a modului în care ele pot acționa reciproc unul asupra celuilalt. Decat, s-a întrebat mai târziu cum se poate ca două lucruri atât de diferite, precum sufletul și corpul, să coexistă și să conlucreze. Pentru Aristotel nu s-au pus astfel de probleme. În al doilea rând, este evident că sufletul sau anumite părți ale lui, dacă el ar fi natural alcătuit din părți, nu sunt separabile de corp. Nota 6 Împlinirile nu pot exista separat de lucrurile care au fost împlinite. De aceea, sufletele nu pot exista separat de corpuri, așa cum nici aptitudinile nu pot exista separat de oamenii cu aptitudini. Platon a susținut că sufletele preexistă nașterii și supraviețuiesc, dincolo de moartea trupurilor pe care le-au însuflețit. Aristotel credea că asta este imposibil. Pur și simplu, sufletul nu este acel fel de lucru ce poate supraviețui. Cum pot să supraviețuiască aptitudinile, temperamentul sau caracterul meu după mine? Concepția generală despre suflet al lui Aristotel este foarte elaborată, mai ales în detaliile referitoare la diversele funcții vitale. Nutriția, reproducția, percepția, mișcarea, gândirea. Astfel de funcții sau facultăți aparțin corpului, iar investigațiile psihologice ale lui Aristotel pot să ia o turnură biologică fără a schimba subiectul. De pildă, imaginația este descrisă ca un proces generat de o senzație ce este în act. Nota 7. Un act al percepției este o schimbare fiziologică și poate cauza o schimbare fiziologică viitoare, care constituie o imaginație. Unii ar putea obiecta că Aristotel ignoră aspectele psihologice ale imaginației, concentrându-se asupra manifestărilor sale fiziologice, dar Aristotel susține că fiziologia este psihologie, că sufletele și părțile lor sunt capacități fizice. Despre suflet și parva naturalia sunt pătruse de atitudinea biologică asupra animației. În degenerațiune Animalium, Aristotel întreabă de unde vine oare sufletul sau animatorul și cum încep să trăiască ființele vii. Conform unei opinii curente, acceptate și de Platon, viața începe când sufletul intră în corp. Aristotel comentează. E clar că acele principii a căror actualitate este corporală nu pot exista fără un corp, de pildă, plimbarea fără picioare, căci ele nu pot pătrunde din afară și nu pot pătrunde nici singure, pentru că sunt inseparabile nici într-un corp, pentru că sămânța este un rezidu al hranei care suferă o schimbare. Nota 8. Principiile sau capacitățile sufletului sunt principii corporale. A fi animat înseamnă a fi un corp cu anumite capacități. De aceea, a presupune că aceste capacități există în afara unui corp este la fel de absurd ca și a crede că există plimbare lipsită de picioare. Sufletul nu poate fi trât în fetus pur și simplu din afară. În principiu, el poate ajunge într-un anumit corp, adică în sămânță. Dar, de fapt, sămânța este un material prost ales pentru a purta și pentru a transmite astfel de capacități. Explicațiile nutriției, reproducerii, percepției, dorinței și mișcării date de Aristotel sunt consistente din punct de vedere biologic. Dar coerența este serios amenințată când el își îndreaptă privirea către facultatea psihologică superioară a gândirii. În degenerațione animalium, în pasajul imediat următor celui citat anterior, Aristotela daugă. De aici rămâne doar gândirea care poate intra în afară și care doar ea singură este divină. Deoarece actualitatea corporală nu are deloc legătură cu actualitatea gândirii. Nota nouă. Se pare că gândirea poate exista separat de corp. Tratatul despre suflet vorbește despre gândire cu multă precauție, sugerând că ea ar putea fi separabilă de corp. Într-un paragraf din această lucrare, probabil cel mai surprinzător scris vreodată de Aristotel, el distinge două feluri de gândire, cunoscute mai târziu sub numele de intelect activ și intelect pasiv. Despre primul dintre ele, el spune că acest intelect este separat, neafectabil și neamestecat, fiind prin natura sa act Separat fiind, el este numai ceea ce în realitate este și numai ca atare el este nemuritor și veșnic. Nota 10 Statutul special al gândirii depinde de opinia că gândirea nu implică nicio activitate corporală. Dar cum poate susține Aristotel o astfel de concepție? Explicația dată sufletului clarifică faptul că gândirea este făcută uneori de corpuri organice naturale, astfel că analiza particulară a naturii, gândirii, face ca ea să depindă de imaginație și ca atare și de percepție. Pentru a putea să aibă loc, gândirea necesită alte activități corporale, chiar dacă ea nu este în sine o activitate corporală. Descrierea aristotelică a gândirii este obscură în sine și totodată greu de conciliat cu restul psihologiei sale. Dar chiar și așa, nici sale majore din domeniul fiziologiei nu pot umbri lumina operei sale psihologice. Ea păstrează caracterul unei viziuni subtile ce pătrunde în interiorul naturii sufletelor sau animatorilor, fiind profund științifică în abordarea problemelor psihologice. Capitolul 16 Evidență și teorie Descrierea generală a lumii dată de Aristotel este complet discreditată. Cea mai mare parte din explicațiile sale sunt acum considerate false. Multe dintre conceptele pe care le folosea el par a fi simpliste și inadecvate. Unele idei ale sale par a fi de-a dreptul absurde. Motivul principal al declinului lui Aristotel este simplu. În secolele al XIV-lea și al XVII-lea, savanții au aplicat metode cantitative în studiul naturii neînsuflețite, astfel că fizica și chimia au început să aibă un rol tot mai important. Aceste două științe păreau că sunt esențiale într-un sens în care biologia nu era. Ele examinau același material ca și biologia, dar dintr-o perspectivă mai exactă și mai riguros matematică. O biologie ce nu se bazează pe fizică și pe chimie este lipsită de orice fundament. Din păcate, fizica și chimia lui Aristotel sunt total inadecvate în comparație cu lucrările noilor savanți. O nouă concepție despre lume bazată pe noile științe alocuite pe cea a lui Aristotel. Chiar dacă biologia lui Aristotel a supraviețuit pentru încă un secol și ceva, ea s-a păstrat asemenea unui mădular rupt din corp, ca un fragment al unei statui colosale. De deci ce Aristotel nu a elaborat o chimie și o fizică potrivite? Eșecul său poate fi pus în mare parte pe seama unei anumite sărăciei conceptuale. El nu dispunea de conceptul nostru de masă, forță, viteză, temperatură, astfel că lui îi lipseau aproape toate unetele puternice ale științelor fizice. În unele cazuri, el avea o formă simplă și primitivă a conceptului, totuși, cel puțin, el știa ce este viteza și putea să cântărească obiectele. Dar noțiunea sa despre viteză este, într-un sens, non-cantitativă. El nu măsura viteze. El nu avea noțiunea de kilometri pe oră. În ceea ce privește temperatura, căldura ocupă în știința aristotelică un loc central.